Сміючись, вона сіла навпроти твердо хліба, знесила на пустила плечі, просто гнала в знемозі. Ой, Рута, ось хлопчики. Радість від того, що він бачить Наталку біля себе, її вичерпаність, знемога в голосі. Все в товхало твердо хліба до дівчини. Присунься, промовла скаве слово, доторкнися до оголеної руки, поцілуй руку, як ті піжони, дякуючи за танок. Та якась Темна сила заважала це зробити. Ні ласкавості, ні розважливості не стало в його душі, а тільки безсила злість. І він сам не впізнав свого голосу, коли по-дурному бовкнув. Я бачу, тобі страшенно подобаються ці піжони. І подобається, а що? Сміх ще жив у її очах, але в голосі вмитно родилася настороженість і готовність до захисту твердохлібові б схаменутися, але він уже пішов на пролом. Чим же вони тобі подобаються? А всім? Отже, я тобі не можу подобатися, так виходить? Ну так. Це сприйняти як образу. Як хочеш. Аж тоді він злякався по-справжньому і посунувся до Наталки. Не її пожалів у знесиленні, а шукаючи жалощів для себе. Наталю, «Ну що, Наталю, сто років, Наталя, ти коли-небудь забуваєш про своє прокурорство?» «Ти несправедлива. Ти дуже справедливий. Думаєш, я не помітила, як ти дивився, коли я танцювала?» «Як же? Як трибунал?» Твердохліб прикрив очі долонею, глухо промовив «Я злякався». «Чого? Здалося, що ти мене покинула навіки. Мені що, сміятися чи плакати?» Кидати, не кидати. Для цього треба бути не так, як ми. Не так, згодився він покірливо. Може, не треба було би цю червону рути, я не знаю. От кого я сьогодні справді покинула, то це своїх дівчат. Втекла від них і не сказала. А бригадир повинен бути зі своєю бригадою скрізь. Взяти б дівчат сюди на танці, а я... Ти ж бачив мою бригаду? Гарні дівчата. Я помітив тільки ту, що сидить біля тебе, і не її помітив, а тільки напруження, з яким нажде від тебе кожну нову монтажну плату. Вона ще час боїться, що не встигне проробити свою операцію, а ти вже передаси нове. Таке напруження, воно для людини найстрашніше. Тобі здалося, заспокоїла його Наталка. Ти незвичний до такої роботи, от тобі здалося. А все просто. Думаєш, у мене якийсь особливий талант? Хтось мене навчив замість чотирьох операцій робити сім? А я не можу інакше, воно само робиться. Може, це від мами? Ну, не знаю. Ти чого мовчиш? Слухаю тебе. Ти все слухаєш, слухаєш, а про себе нічого. Твердо хліб безрадно розвів руками. Пробач, я не хотів, це професійна звичка. А, не я казала... Як не можеш забути про своє прокурорство? І замучився тут. Я думала, тобі буде весело. Весело, весело. Він слухав Наталку і не слухав. Щойно вимовлене ним слово, власне зронене цілком випадково, оглушило його мов удар грому. Засліпило. Наповнило страхом і осяянням, як біла стріла блискавицю темних безмежжах нічних небес. Напруження. Страшне напруження душі, може, то і є життя. І в шахтаря, який щодня мов міфічний Атлант, тримає на своїх плечах чорну твердь земну, відбирає в неї могуття з такою обережною рішучістю, щоб ні здвигнулася, ні зворухнулася. І хлібороб, який від народження до смерті без вихідних і перепочинків, боліє серцем за кожну травинку, за кожну грудочку землі, за кожен дощик, кожен проблиск сонця. І нікому не може передати це високе боління, приречене на нього своїм народженням і призначенням. І учений, який найвищу радістю вбачає в тому, щоб заповідати навіть свій мозок для безсмерті людства. І художник, що намагається зупинити прекрасну мить і перейти з нею в вічність. І мати яка оберігає своїх дітей тоді, коли вони вже посивіли і навіть мертвих. Це напруження непримусове. Воно, мов радісна обітниця очищає твою душу і дарує внутрішню свободу, до якої всі ми прагнемо свідомо чи несвідомо. Я не вірю в легкість роботи, несподівано промовив твердо хліб. Робота не гра. По собі знаю, як це важко. А в кого легка? Наталка подивилась на нього майже строго, і твердохлібові здалося, що в її очах він уловив ті самі думки, які щойно народилися в ньому. Ось ми тут стрибали, казилися, біконствували. Думаєш, з якої радості? Ну, мабуть, надміру сили. Дурної сили справді багато, а ще більше якоїсь пустоголовості. Танцюють же не вісімнадцятилітні. Йому вже і тридцять, і сорок. Він гицеє, він дикунствує. Але ж ти зміла, і я витанцювала. Можеш, б здаватись молодше. Ти ж і так молода. Для тебе, та не для них. Знаєш що, будемо тікати звідси, бо зовсім розсваримося в цій грудці. Тут тебе все дратує. Він мовчки згодився. Вони спустилися в одяглися. На дворі дощіло. Живолісти, блискаючи фарами, розвозили своїх дівчат. Біля зупинки таксі мокло підтанцювуючи чоловік з двадцять нетерплячих, а може тих, у кого дурні гроші. «Твоя машина де?» – жартівливо смикнула його за руку Наталка. «Ще на заводі. Мене задовольняє і громадський транспорт. Ти такий чесний чи відставий?» «Ні те, ні друге. А хоч таксі ви знаєш?» Сюди приїхав на таксі, боявся запізнитися. З досвіду знаю, що в Києві на таксі можна швидше, ніж на метро. А ти ж така точна. Знаєш, як я тебе назвав? Семи годиночка. Я вигадав для дітей таких собі негорюнчиків.